Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San desde o programa Galegos Novais. Estamos no 89.4 da FM. Isto é Radio San amigos. Eh, temos pois uns enderezos que, por exemplo, temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com.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 Xolio, desbaixamos un pouquiño música desta panxolinha tan fermosa... De berrugueto, é? Eh? De berrugueto, exactamente, que vamos, pois, a recibir a nosa convidada nesta primeira hora que é unha poeta, eh, Sonia Melón. Eh, moi boas tardes, Sonia. Boas tardes. Que tal, pai? tal aí por esa terriña? Pois moi ben, sí? moi ben A actitude boa A carriña está, está Como te que está? Boa Ben vida e moitas gracias por atendernos Sonia A verdade que Ben e grazas a vos por convidarme Bueno nos cunha panxolinha de berrogueto Que están achegándose esas datas tan Tan feiticeiras non? Que Escute, por certo sí. eh, es, te, Tendo en conta a situación como anda Pois será sí. se que ter sentido e cuidadinho Pero en realidade... Desexámonche que aproveitamos a ocasión para desexarcharche unhas festas extraordinarias. Moitas grazas. Eu sí. sentiño só ter sempre anos eh? claro. a pola situación, pero bueno, si sí que hai que lembrar sempre que, que o sentiño temos que usalo, eh, sí, especialmente nestas ocasións. Vale. Moi moi grazas e eh? os mesmos desexos para vós da miña parte. Graciñas. o bueno, sí. fala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 Porque como ben falabas antes, eh, a poesía, eh, falando da poesía, non? Que xería Galicia sí. sin a nosa poesía, porque é a nosa alma mm. Exacto, eh, o, que te, o, que, o que temos aí que non podemos... Ademais temos que transmitir os que ven sí. atrás Porque senón, se si está moi ben valorado uh -huh. de fora e compartilo E uh -huh. coñecelo, abrirse camiños e abrirse a outros mundos ya pero sempre tendo presente o noso e compartindo para que o noso este aí tamén uh -huh, uh -huh. e para poder leválo fora e que dentro se valore yeah. Primeiro temos que ser nós que nos valoremos Exacto, iso é o que falo á veces con meus filhos, que a min o, o que máis me repatea é ver que cando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 Sí, porque vas a Ourense e dicen moito de aquí, teñen esas expresións, sí, pero para mí é unha riqueza, no é, que de, bueno, en Galicia non saben falar porque falan, cada un apoitros falan distinto, non hai que falar distinto, no, eh, pero é unha riqueza, para sí, mí é sí. tan rico iso. Sí, sí, moito moito, porque eh, eso de que eh, de que te, que se, eh, que seiban de donde eres, para mí é, é, é un orgullo. É un orgullo.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 Sí. Que me preguntaches que tiñas que facer e eu solamente che dixen, "Pois lernos, lernos, un verso." Si. Sí. <risa> bueno, <risa> pues, unha poesía, eh, máis con verso unha poesía, non? Unha poesía, non? Vale. E eu non che dixen, pero digo agora, se si pode ser, é que teño dúas, non son moi longas. Si teño, si me permitides, claro te, si te temos tempo, temos temos ocasión, temos ocasión. Aínda hai uns minutiños sí. que pues, a radio aínda vale. nos permite. <risa> eh, pois pues a primeira eh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 pois pues, esta, estamos abertos precisamente a cualquier tipo de, de proposta que, uh -huh. que ti trallas e se si traes algún compañeiro ainda mellor. A, <ríe> vale. a verdade que a verdade é que agradecemos che moitísimo a túa colaboración de hoxe, é un privilexo para nós. Eh, bueno, pois pues, outra vez que, que os turróns se, se, se, puedan... se xan se blandiños é de bon sabor. <ríe> Esa sabora bueno, galego. que o duro tamén me gusta moito, eh. De momento como teña lentes vos, como decía miña avoa, sí. pero a mí o de almendras é que me gusta moito. que se poidan degustar. Eh, es que Eso es que se poidan degustar ben e que Eso. todo veña con para todos. É que o ano novo vos pues, moitísima ventura e farturento en, en en saúde e outras cousas.